Fjórði kafli Trjáskekkur Hoppítaninn tveir hlupur nú allt það á tók eftir sem þeir gátu fyrir myrkrinu og flækjum skóarins. Þeir fylgdu rennandi lækjum vestur á bóginn og upp á við að hlýðum fjallana. Lengra og lengra inn í fangorn skó. En smán saman dróðu rótta þeirra við orkana og þeir hægðu á sér. Einkennileg köpnartilfinning kom yfir þá eins og loftið væru á þund eða á lítið Að því til að anda að sér. Loksnam kátur alveg staðar. Vi getum ekki haldið svona áfram, sagði hann lagamóður. Ég verð að fá loft. Fáum okkur að kost kosti eitthvað að drekka, sagði Pípin. Ég er allir á skrælina upp. Hann klöngraði sniður eftir stórri trjárót sem tegði sniður í ána, beðið sér niður og tegði vatnið úr lóum sér. Það var reynt og svalt og hann fekk sér margar lóafellir. Kátur kom niður til hans vatni restið á og virtist gera þeim léttara í skapi svo sátu er góða stund á bakkanum lauguðu sára fótleikina og virtu fyrir sér trén sem stóðu þögul allt í kringuð á í löngum þyrpingum þar til þau líkt og hörfu út í grámuskuna í allar áttir vonandi erum við ekki strax og orðnir viltir, sagði pípinn og hallaði sér upp að stóru meðarból hér getum við líka alltaf fyllt ástrømnum, endvatninu eða hvað hún er kölluð og komist hannig aftur út úr skóginum á sama stað. Við gætum það sjálfsagt ef fætinir vildu bera okkur, sagði Kátur, og ef við gætum andað almennilega að okkur. Já, víst eru hér dimmt og loftlust, sagði Pípin. Það minnir mig eiginlega á gömlu stóru smjálanna í tókabirgi. Það eru miklar vistarverur sem ekki hefur verið haggað við um kynslóða raðir. Sattir að gamli tóki hafi búið þær allansinn langa aldur og orðið samdöyna húsakinnunum, bæði hann og stofurnar urðu stöðutt eldri og óhritni saman og enn hefur engu verið breytt síðan hann dó fyrir heitli öld. Já, það var nú hann gerontíus gamli, langa, langa við minn. Þá er ég nú kannski farin að seglast nokku langt aftur í forneskjuna. En hvað er það á móti aldrei forneskju þessa skóar? Sjáðu bara allas að grátandi, slútandi, slapandi, kampa og skekk úr hangandi fléttum og flest tréniru hálf þakin af skortnu og þurru laufi sem aldrei hefur fallið. Hvílíkt rusl. Ég get ekki ímynda með hvernig voru þetta að hegða sér eða nokkuð tíma dytti hinga neyður eða hvernig ætti að standa að vorhrengengu. En sólin hýtur þó stöku sinnum að gæjast í gegn, sagði Kátur. Allavega er þetta ekkert á við lýsingar, bilbós og myrkviði. Hann var að því sagði allir gjör og histi aðeins það sem dimmt var og kól krímað. Þessi skóur er að vissu dimmur en alla allt og fullur af trjám. Þar er ekki hægt að ímynda sér að negin dýr komist hér fyrir nið kærisum að dveljast hér lengi. Og þá ekki heldur hoppítar, sagði Pípinn. Ég veit ég hvernig við ættum að brjóta því gegnum þennan skó. Hér er ekkert ættilegt að finna næstu 100 mýlunar, víst við. Hvernig standa byrðir okkar? Ítla, sagði Kátur. Við hlupum burtins og fáralingar, tókum ekkert með okkur nema að fá einna lembaspakka og skildum allt annað eftir. Þeir könnu hvað er ættu eftir af alfákökunum, eintómur mullingur sem aðeins myndi næja þeim með herkjum í 5 daga. Það var allt Og við höfum hvorki teppin í tutlu, bætti kátur við. Hrættur er ég um að næsta kvöld verði okkur kalsamt. Hvar sem við kunnum finna á okkar gjótu? Jæja, en við þurrum líka að fara að ákveða okkur hvert halda skal. Það er sjálfsagt liði langt fram morgun. Rétt í því auður var ef við svolítla gula glætu lengra einn í skóginum og það var engu líkara en sólargeslarnir væru skyndilega brjóðast þar í gegnum skóarþekjuna. Hæ, þar gægist hún í gegn... Própaði kátur yfis í hrifin, hún hefur þá bara verið í feluleika á bakvið skýinn, meðan við smögum með inn í skóinn, nema hún hafi þurft að klifra nógu hátt upp á heiminin til að sjá niður í rjóðrin. Mér sýnist bara smá spölur þangað, förum og könnu það. En það reyndist lengra enni hældu, skóarbotnin var brattari og jafnframt grýttari. En sólskinsbletturinn brekka eftir sem þau sóttist ferðin og brátt sáður háan klettavekk rísa fyrir framansig hvort sem það var hliðin á einhverju klettabeltinu eða síðasti brattur endin á einhverjum rananum sem gekk út frá fjallgarðinum. Á þessum klettamúla uksu engin tré og því ljómaði gladbjört sólin á steindu andliti hans. En trén fyrir neðan hann rágu stívar og kyrrar greinar upp á móti honum eins og til að tegja sig upp í hlýjuna. En í skóarþykninu hafði allt verið svo feskið og grátt, en á þessum trjám gljáðu greinarnar í sterkum brúnum viðalit eða mjúkur grálitur börkuð þeirra myndi á fáð leður. Stofnarnir lístu í mjúkri grængu eins og nýsbrótti grás. Hið unga vor eða hverful ímyndes hafði þó snertu. Í klettabeltið virtist markaður einhvers konar stígi, Ef til við er af náttúrunar höndum, af veðrunn eða brestum í hamarana því að þrebin voru gróf og óregluleg. Þau virtust liggja upp að hjalla eða hyllu hátt upp í bjarginu næstum í jafn hæð við trjátoppana. Þar síndist akkert geta vaksið nema fáanir grastoppar og íllgresi á kantinum og svolítið til skorpur tréstuppur sem hafði ekki nema tvær kreiklóttar greinar. Það myndi einna helst á búk gamals rukkótsgreps sem stóð þarna upp á bríkinni og góndu upp í morgunbyrtuna. Komum upp, sagði Kátur glæðlega. Þarna fáum við hreint loft fyrir lungun og útsýni yfir landið. Þeir klöngruðust upp í bjargið. Hafið þrebinu verið tilhöggvinna á einhverjum, hlaut það hafa verið gert fyrir einhverja stórfættari og hálægjari veru en þá. Þeir voru svo ákað vera komast upp á þessa Víðsýnis brík að þeir máttu ekki einu sinni vera aði að furða sig á hvað skurðirnir og sárin á fótun þeirra eftir fjötur hana hafði verið fljóta gróa og þeirra fá aftur í sig kraftin. Loksins skakla uppuðust er upp að bríkarbrúninni undir litla skorpna trjástöfnum, hóðu upp á hana og undir sér til og settust á brúninna og sneru baki að klettavegnum, önduðu djúfta að sér og horið til östus þaðan sem þeir komu. Þeir sávu þá að þeir myndu ekki vera komnir nema 3 fjóra 4, 4 mílur í inn í skóginn. Hann breyti úr sig fyrir neðan á og svo voð í slakka niður á sléttunni. Og þarna á bak við skóarjaðarinn sáu þeir heljir mikinn svartan reikstólpa rísa til himins og hnikklast og svífa í áttina til sín. Það er að breytum átt, sagði Kátur. Hann er aftur að snúaast í austrið. Það er líka farið að verða svalt hér uppi. Ó ja, svaraði Pípinn. Gerðum sé bara skamgóð og þá farið að þykna Æ, hvað það var leiðinlegt. Þetta gamla grómtekna þykni tók á sér nýja mynd í sólskilinu. Mér var næstum farðið að falla vel við skóginn. Var næstum farðið að falla vel við skóginn? Það var þó vel mælt og óvenju vingjallegt af ykkur vera, sagði annarlega rödd. Vendi ykkur við og lofið mér að sjá í andlít ykkar. Mér næstum farðið að falla vel við ykkur báða, en förum að engu fárlega. Vendi ykkur við. Heldur en ekki stórspróta niklótt hönd var lögð og aksliðir að begja og þeim snúi við. Hægt en ákveðið. Svo hófu miklir armar þá á loft. Allt í einu horfður inn í furðu svip ásýnd einhverjar krumparar kynjaviru einhvers risaröms sem var alltaf í trötslegur að minnsta kosti 5 metrar á hæð æði kraftarlegur með hákvælt höfuð en varla nokkurn háls. Það var erfitt að meta hvort fórín þessi var ég klætt í einhverja flík sem myndi helst á grænan eða gráan trjábörk eða hvort var húðin á hún í sjálfri. Hins vegar voru armadið sem stóðu stutt út á bólnum ekki eins hruvóttir. Heldur var á þeim viðarbrún og slett húð. Lappirnar voru flenni dygrar og á er að sjö tær. Neður af ílöngu andlitinu slafti grátt skegg, allt í kvistóttum tjásum í rótina en þund og mósukend til endana. En fyrstist að var hoppidónum þó einna starsýnast í þessu augu sem virtu þá nú fyrir sér, hægt og alvarlega, en skart. Augunum voru brún en þó var eins og glitti í ekkvert grænt blik lengst inn í þeim. Pípin reyndi síðar ofta að lýsa þessum augum og fyrstu viðbröðum sínum gagparteim. Það var eins og að horfa í heildjúpann brunn fullalega minningum aldanna þar sem hugsanirnar voru á stöðugu hægfara sveimi í djúpinu en að yfirborunu glitti í nútíðina. Eins og að sól sem brotnaði glitrandi á laufbaðmi ógnar mikils trés eða á gárum ógnar djúps vatns. Ég skilði ekki en það var eins og eitthvað sem hafi verið að gróa nýrjörðinni, svovandi, Ef svo mætti segja, ef eigi einhverri óæðri tilfinningu milli Tax gexs og Leifs gexs, milli djúpa og himins, hefði skyndilega vaknað af sefni og væri að virða með fyrir sér í sömu hæglátu varkárninni, eins og er hafi verið að skoða sjálft að innan verðu um ótalinn árr. Hm, hrún um laga röddin. Hon var djúp eins og hljóðið í streiga dimmum lúðri harla kynlögt egi er flast til fagnaðar er kjörað mitt en ef ég hefði séð ykkur áður en ég hefði ykkur og já, mér fjald svo vel við rödd ykkar svo hljómfarar fingjara rattir þær myndi mig á eitthvað sem ég búna búin en ef ég hefði séð ykkur áður en ég hefði ykkur þá er ég hættur um að ég hefði bara træðka eitthvað neður og haldið að þið væru dverg orkar og þá ekki uppgöldað miskiling Fyrir það var orðið óseint, en þeir eru harla kynlegir. Hjálpi mér rót og ringla, harla undarlegir. Þó pípin væri enn meira enn lítið hissa, var hann ekki vitum trættur. Andspænist þessum augum fann aðeins til spendrar forvitni, en ekki til neins óta. Fyrirgeðu, sagði hann, en hver erst þú? Það var eins og gömlu augun ræki í róðastans, varðið náðið yfir höndinni og henni djúpu brunna lokuðust. Hmm, rúmm, það er nú það, umlaðið röddinni. Nú, jæja, ég er endur. Eða hvað er kallað mig? Jú, endur er vist orðið. Ég er meira að sé að sjálfur endurinn, eins og þið myndið vist orðaða. Sumur kallað mig líka fangorn, en aðrir er trjáskegg. Já, trjáskeggur, ætli það farið mér ekki best. Endur, sá ég kátur. Hvað er nú það? En hva kallaru þú sjálfur? Hvað er þitt raumurlega nafn? Ho oh, oh, oh, oh, ho ho hm hm hm. Rymdi trjáskeggur. Ho oh, oh, ho oh, oh. ho. Ætti ég nú að fara segja ykkur það? Ekki er flast til fagnaðar. Ætli ég ætti ekki að spyrja fyrst fyrir altænt á mínu yfirráðarsvæði? Hvaða fyrðu skeppnur eru þið? fæst nokkur botn í það Ég geti ómölu að koma ykkur fyrir mig Ég finn ykkur hvergi gömlu löngu þulu sem ég lærið í æsku En það var vist fyrir svo óra, óra, óra löngu að sjálfsagt hafa er gert nýja þulu Látum okkur nú sjá Látum okkur nú sjá Hvernig var hún? Nú skal hér nefna nöfna allrar skeppnu Fyrst hinnar fjórar, frjálsbornu ættir, álvarmunu elstir, allra þeirra, lagvirkir dvergar, dimma eiga sali, jarðbundnir entur, jafn gamlir fjöllum, döðlegir menn, þeir er mari temja. Hmm, húr, húr, bjór veit ég vel stekk, Björn villbý elta, bráður er göldur, huglítill hérri, hungraður úlfur. Hmm. Örn er á nýpu, nöyt í haga, hjörtur, hortprúður, haukur, skjótastur, svanur, hvítastur, ormur, kaldastur. Hvað er þetta þannig? Hvað er þetta? Hvað er þetta? Það er þetta? Hvítið, hvítið, miklu lengri en hvar sem ég leita á húnum finn ég ykkur hvergi. Jú, ætli við konustu ekki við það. Það glemdist alltaf að geta okkar í gömlu þulunum og það á ekki síður í gömlu sögnunum, sagði Kátur. Samt höfði nú verið töluverðan tíma á sveiminu. Við erum hobbítar... Það mætti kannski bæta inn ljólinu fyrir okkur, sagði Pípin. Hálfvaxnir hoppítar í hólum búa. Og vildi vera svo góður að stinga okkur inn aftan við þessa fjóra fyrstu, næsta eftir mönnum, stórafólkinu, og þar hefur okkur. Hmm, hmm, ekki sem vest, ekki sem vest, töldræði trjáskjökkur. Það eitt að næja, já há, svo þeir eru hólubúar, Það verðist með líka hæðla skynsvarlegt og rétt. En hver gaf okkur annars nafni hoppítar? Það heik ég sé sí ekki alvarlegt heiti. Og þó gáu alvar öllu nafni upphafi, þeir áttu upptökinu öllu. Engir aðri kalla okkur hoppítar, það er sjálfsokkar heiti, sagði Pípinn. Nú, nú, hmm, nú er ég græðlarlaus. Nei, fari nú gætilega, því segist sjálfur, kalla ykkur og hopp en því ættu þó ekki að flýka og mikið. Það er ofarlegt að gefa hverjum sem eru upp sitt réttan að... Við höfum nú aldrei haft neinar ágjöra því, sagði Kátur. Ég raun að veru er ég brúnbukkur, fullt nafn mitt er, er káradúkur brúnbukkur, en flestir kallað með bara kát. Og ég er tóki, förungur tóki, er fullt nafn mitt, En venjulega kalla þeir mig pípin eða bara pípni? Hmm, að mér þykir þið harla lausmálgir, saði treáskekkur. Víst er það heiðu fyrir með þið skulið sínaði með slíkan trúna, en það kann ekki góri lukka að stýra að vera svona allra vinir. Það er nú bæði til endur og endur, skal ég segja ykkur, eða réttar sagt endur og eitthvað sem þykist vera endur, en er það ekki ef svo má segja. En ég ætla þá að kalla ykkur kát og pípin ef ykkur er sama. Það finnst mér hætla góð nafn. En því fáið samt ekki að vita að hvað ég heiti. Það kom á hann einhver undirfurðulegur og gaman glettinn sveipur með grænu blík í augum. Þarfir utan tækið að allt á langan tíma reykja ykkur allt nafn mitt. Það heldur stöðuðt áfram að lengjast, en það lifað ára lengi. Nafn mitt er því orð eins og löng saga. Hinn römmurlegu nöfn á entmáli þurfa að segja sögu þess sem um er fjallað Þannig er það í forn entu eins og segja mætti Það er undrafagur tungumál en tekur óra tíma segja nokkuð á henni en það notu við að helst ekki nema til að fjalla um það sem er nógu mikils virði til að verja langtímum saman í að tjá það og hlusta á það En nú nú, tók hann aftur til máls og hans urðu skær og nú náleg um leið og sjáaldrin minkuðu og eru næstum ottkvöss. Já, nú, nú, hvað er nú títt? Hvað er þið einlega að bralla? Eins og lögir að ráð fyrir get ég að við séð og heyrt og líkta og snert er býstn um ykkur og af ykkur á þessu hérna þessu að lalala -la rumba kamandalind eða búrumi Æ, fyrir gefi, mér var þá að grípa til örlítilsbrot af heitið þessa hérna á entmáli. Ég mann sko ekki hvernig það kallast á öðrum tungumálum, skiljiði. Það sem við stöndum á til að horfa út í loknfæran morgunin og hugsum sólinna og grængresi fyrir handan skógin og um hestana og skýin og hvernig allur heimurum breyðir út fæðminna móti okkur. Já, hvað er tíkt? Nú nú, hvað er nú gandálur að bralla og þessir hérna búrárar Hann gaf frá sér djúft skrullandi hljóð líkt og skerandi falska nótu slegna á kirkjuorgel Þessir hérna orkar eða sarúmanungi Ísarn gerði Mér langar að heyra tíðindi en ekki fara þó of geist í það Víst er hitt og þetta á seiði, sagði Kátur ekki vanta það og jafnvel þá við færum hratt yfir sögu eru við óra tíma að reykja það allt en þú sagðir á þann að ekkert lægi nú á það er ekki svo öðvelt að byrja svona á því í kvelli Bæri til og mikil smælst á okkur að þú segður okkur fyrst hvað þú higgist gera við okkur og hverjum þú fylgir að málum og heyrði ég það rétt að þú værir kunnugur gandálfi og já, víst kannast ég ve hann einina vit kann sem lætur sér andungum gömul tre, saði Trjáskekkur. Það ekki líka? Vissulega, saði Pípin dapurlega. Það að segja, við þekktum hann. Hann var okkar besti vinur og leiðsugunautur. Þá er mér vist ó, svara strax og öðrum spurningum ykkar, saði Trjáskekkur. Það er skemst frá því að segja að ég ætla að ekkert að gera við ykkur... Ekki að því að gera ykkur eitthvað án eitthvað leifis En hitt væri betra ef við gerðum eitthvað saman Annars veit ég varla hver fylgir hverjum Ég fer að minna eigin ferða En svo kynna faraði ættu samlega með mér einhvern spöl Hitt skil ég ekki að þú talar um meistara gandal eins og hún væri útsögð saga Já, því er miður, ansæði Pípinn hryggur Sagan er ekki útsögð, hún heldur áfram sínu striki, en ég held að gandalur hafi dottið út úr henni. Ná ha, hvað er að heyra um til trjáskekkur? Hum, prum, já ha, ekkert annað. Svo setti hann hljóðan og horði lengi undurfurðulega hoppitt hennan til skiptis. Hum, prum, já ha, hérna ég... Ég bara vita orðlaus, einmið það. Ef þú vilt fó eitthvað meira vita, sagði Kátur, getur við sagtir það, en það tekur sinn tíma. Væri ekki betra fyrir því að leggja okkur niður? Gætu við ekki heldur sest hér saman í sólinni meðan hún er enn á lofti? Þú lítur að þreytast á því að halda svo lengi á okkur? Það, þreytast? Hvað er nú það? Nei, ég lígist nú ekki svo glatt. Og ég heldur ekki svo gott með að setjast niður hjá okkur. Ég er nefnilega ekki um, sérlega beynjanlegur. En það er ég að það er að byrja að draga fyrir sólina. Jammojæja. Há er eftast að koma okkur niður að þessu. Æ, hvað heitir það nú aftur? Hamar, sagði Pípinn. Hilla eða silla, lagði kátur til málanna. Trjáskekkur endur tók orðin hugsi Silla Já líklega er það rétt orðu En mér finnst það nú samt nokkuð Snubbótt orð fyrir hlut Sem staðið hefur hér alla tíð Síðan þessi hluti heimsins var smíðaður Jæja, hvað er það Við skulum koma okkur niður á sillunni Og hafa okkur á stað Hvert eigum við að fara? spurði kátur Heim til mín eða til eins af mínum heimum Svaraði trjáskekkur Er langt þangað? Það hef ég ekki hugmyndum. Kanski myndir þú kallað það langt, en hvaða málið skipta vegalindir? Jú, sjáðu til við mistum allan okkar farangur, sagði Káttur. Við eigum aðeins sáralíttar matarbyrði til að komast af. Ó, hm, þið þurru nú ekki á miklar áhugur á því, sagði Trjáskekkur. Ég get bóðið ykkur drikk sem heldur ykkur grænum og gróandi lengi, lengi og ef við viljum skiljast þá skal ég setja ykkur niður utan við land mitt. Hvar sem þú óskiðu, komum okkur nú á staða. Trjáskekkur hélt hoppidónum varlega en þó þjætt sínum í hvorum olboga. Svo hófa hann upp annan stóra fótin með mörgu tánum og þínast hinn og mjakaði sér fram á brúmsillunar pærna skutu rótum í klettana og þannig stikaði hann varlega og virðulega niður þrebin hvert af öðru þá til hann kom niður á skóarbotnin Hann var ekkert að hafa fyrir að doka þar við heldur stikaði tafalust stórum skrefum mellu trjána lengra og lengra inn í skógin en þó aldrei fjarri áni og sótti stöðutt á brattan upp að fjallfrótonum söm trén sem hann átti leið framhjá virtist sofandi eða heyrtu ekkert um hann fremur en að hann væri vennilegt skóardýr sem laumaðist hjá önnur kiptist þó við og hristur sig og hlýðuru til með því að tegja greinarnar upp yfir höfuð hans þegar hann álgaðist. meðan hann var á ferðinni talaði hann stöðuðt við sjálfan sig í undarleiri samfældri tónarunnu hobbitarnir þögðu um sinn þó merkir mætti heita vor eru öryggir og ánaði með sig og það var svo margt og óvænt og undalett sem bar fyrir augu að þeir þurftu góða stund til að íhuga það. Loxi dyrðist pípinn þó að taka til máls. Heyrðu mig, trjáskeggur, sagði hann. Má ég spyrja þeir hann okkur? Hvers vegna skildi ég seliborn konungur hafa var okkur við skóðinu þínum? Hann sagði við skildum var okkur á að lenda ekki flækjum inn í honum. Hmm, var hann eitthvað við því, töldraði trjáskeggur og ég hefði getað sagt að sama ef þið hefði verið að fara í hinnáttina, varðið ykkur á að lenda ekki í flægjuminn í Lore Lindiróninskói. Svo kölluðu álvaran áður en nú hafa þær stytt heiti hans í Lotlóri en eins og er kallað nú. Það var líka rétt hjá þeim að stytta heiti því ætli skórin er að sé ekki líka skreppar saman og hættur að vaksa þeir gætu gult dalur kallaðast á neinum sinni nú er hann bara draumsóli ó ja svo er nú það það er kynnlegur staður og ekki fyrir kvert sem er heimsakjan ég undrast það að þið skyldu komast út rúnnum og þor ég en meira hissa á því að þið hefðu nokku tíman komast inn í hann það hefur ókunnum ekki tekist í fjölda ára ja það er kynlegt land en það er skóurinn minn líka hér hefur farið ítla fyrir sumum og það verður að við kjennast að þeir hafa máttur lútað móldu um Lore Lindor enan, Lindilorendor Malin Ornelion, Orne Malin tulldraða enn fyrir munni sér en það higg ég að þeir hafi staðna nokkuð þar og dreigist aftur úr heiminum, sagði hann Hvorki þetta landni er neittn annar staðar utan guðskóvarins ég lengur eins og þegar Seliborn var ungur. ensa Tóri lí lómea, túmballi morna, túmballi tórija, lómea norr. Já, þannig tóku meðan til máls áður fyrr. Hlutinir hafa breyst en samt er þetta satt sumstaðar. Hvað áttu við? spurði Pípin áfram hvað er satt til dæmis þetta með trén og endurna saði trjáskjökkur annars skil ekki sjálfur allt sem er á seiðis og ég geti útskýrta fyrir þér sumir okkar eru enn sannir endur og fjörmiklir á sinn hátt en makir eru líka fannir að sifjast verða trjáir eða segja mætti að þeir væru trénadir flest trén eru auðvitað bara tré en mörg eru þó halvakandi Sum eru og fáan er að verða Já, hvað skal segja, endurleg Það er alltaf að gerast En þegar tréna endrast kemur í ljós og sum þeirra eru íllhjörtu Það var þar ekkert trjávokstinn Ég var ekki við það Nei, fjari fyrir því Ég þetta er nokkra gamlar viðjur niður með endvötnum Nú er þar búna fyrir löng leggja upp löyp hana því ég nú verð Þær voru orðnar gegnhólar og innan Thomas að þetta segja að því komna að brotna í spón en allt til hinn síðasta voru þær samt svo undur hóvarar og blíðmæltar sem unglauf. En svo koma önnu tríðanir í dölunum eða undir fjálsrótunum sem sínast með svo stæltan og helbreiðan og stoppn en eru ítli vikið eins og ófreskjur. Og þetta verðist vera að færast í auk hana. Áður voru margir varasami staðir hérum slóðir En eru hér þó nokkrir byggsvartir blettir Áttu við þessi eitthvað líkt og í fornarskói fyrir norðan? spurði Kátur Já, já, ó, já, víst eitthvað sama tóga En bara miklu verra Sjálfsættleikja einhverju skuggar mikla merkursins Enni leinun þar norðu frá og svona ylgræsi Reynir alltaf að færa út kvíðarnar En hér um slóður eru dalið svo djúpur að myrkið hefur aldrei sérst að um set og það eru sömur fornviðirnir jafnilega eldri í hettun en ég. Við gerum samt hvað við getum bæðin frá framendum og fíltjörfum og við þjálfum og kennum við göngum og grísjum. Við getum kallast trjáhyrðar við gömlu endurnir, nú eru við orðnir fáur eftir uppistandandi, Söðir verða eins og söðahyrðar og söðahyrðar draga dám á söðum segir orðtakið en samlögun þeirra gengur hægt fyrir sig og ekki mikil tími til stefnu hins verður samlögun þeirra miklu hraðari og tengsli nánari með trjám og endum og um þegar samlögun aldir því að endur eru líkari alvum ekki sífælt að hugsa um sjálfa sig heldur meir um að komast inn í ólíka hluti en í öðru eru endur líkari mönnum tilbyrtinga gerðnari en alvar og fljótar að taka ás í svipmót umhverfusins sem segja mætti eiginlega er báðum betri því að þeir eru stöðulindari og halda huganum lengu við efnið Sumir á minni ættir eru alveg fannir að verða eins og tré og þarf eitthvað mikið að ganga á til að vekja þá og þeir eru hættir að tala nefn í kvíslingum en sum trjána minna eru aftur að orðin einstaklega lima mjúk og mörg þeir eru að geta að tala við Álfarnir áttu auðvitað upptökinna því að vekja upp tré og kenna þeim að tala og læra sér trjámál. Þeir voru þannig innrættir forna álfarnir að þá langaði þess ífell til að tala við allt. En svo skalli yfir myrkri mikla og álfarnir hurfa á burt yfir hafið og lögðu að flóta inn í fjarlæja dali og földu sig og hvaðu söngu af um tímana sem aldrei myndu snúa aftur. Aldrei aftur. Æ, æ, áður var landið allt einn skóður, allaleg hérðan og til lúnfjalla og þetta var aðeins östurendi skóabreiðunar. Þvíð köllum við að breyðu dægur. Sú var tíðin þegar ég gætt gengið og sungið allan dæginn og ekkert heyrt nema endurómin af eigin rómi í hálftanum. Þá voru allir skóðanir eins og skóar. Lótlóri hans, aðeins miklu þjættari, kröftugri og yngri. Og hvílíkur ylmur var í lofti. Ég tók mér stundum heila viku bara til að anda. Treáskekkur þagnaði nú á ferðinni það sem hann skalmaði áfram á fleigi ferð og heyrðist hó varla neitt fótatakk. Svo fór hann aftur að umla og raula fangu tilan hann gaf frá sér heilu rumbu runudnar. En eftir sem Hoppitarnir lögðu við erun fór er að skilja orðin og greina hvaan var að raula fyrir þá. Ó vor ég gekk um pílveigar engin í tasarinan. Ó hvílík sjón og hvílíkur ilmur og víðidalssbökkum. Þa var mér hina æðst stuðnaður. Á sumurri ég reikaðum álmveigar skóana í Assyriand. Ó kvílíku lými og náttgala kliður og sumri í sjöfljóta landi þá hieltí ég hámarki náð til beiki trjána í Neldoreð kom ég um haust ókvæ og rautt var angur vært þrý trjáa limið þá tók öllum óskum mínum fram Til förutrjána hátt í dórþóníón kleifi um vetur, sá vindin þyrla hvítri mjöllum svartar greinar skuggaskóar. á reis mín rödd upp til himins og söng. Nú eru allir þeir heimar hornir og soknir í gleimsku og ég ráa friðlaus um amboróna, táremorna, um aldolómi og mitt eigið fangornaland þar sem rædhurnar rista dýfst þar sem árin hafa safnast í þykkar í hauga en löghrúðnar í tári morna ló með skói Hann þagnaði og stikaði áfram þegjandi og hvergi öllum skóinum svo langt sem eiraðmátti heyra bæriðist minsta hljóð Dagurinn hneig og rökkrið smegði sér allstaðar inná milli trjástofnana Að lokum sáu hoppidarnir dimmt, bratt, land, rísa fyrir framansig þegar voru komnir að rótum fjallana að grænum hlýðum með þeir drassars, hinstatins. Og hér kom hinn unga endvatnalind hoppandi og skoppandi með gjálfrafalli neyður á mótiðum. Hæra megin við var löngu græsivaksin brekka sem síndist gráleitt í kvöldraukkurinu. Þar uksu engin trés og hún var opinn móti í og stjörnurnar fannar að blika í vötnunum mell í skýjastranda. Trjáskekkur hælt áfram að stika upp á hans að linna og ferðinni. Allt í einu sá og hoppidarnir mikið rjóður opnast. Sitt kori megin við það stóðu tvö voldu og tré eins og lifandi hlýðstólpar en annars ekkert mannvirki annað en trjábólitnir og samflétta linðirra. Þegar gamli endurinn álgæðist Restu trén greina sínar og allur löð, baðmur, þeirra titraði og skrjáði. Þetta voru síkran tré og löð þeirra dimm og gljáandi og glitti í þau í rökkrinu. Bakuði mátti greina víðan og sléttan völl eins og hallargolf hefði verið sneitt inn í klettótt að Til beggja handastígu hamraveginir upp á við, 50 metra eða meira á hæð, og með fram korum vekk stóðu trén í reglulegum röðum og myndu eins súlnarið sem einnig fór hækkandi eftir því sem inn er dró. Innst blasti þvert við klettavekkur en fyrir botninum hafðan verið holaður og högfinn út í hann grunn stúka með bókvælfingu og myndaði hún eina lofti í þessum útihofi að undanskildum greinum trjána í fórgarðinum sem innan til tegðu sig upp í æþjéttari löfþekju en undir henni lá breyðu stígur eftir miðjunni það skrættust nokkri drópar frá uppistöðukeri ofar í bjarginu og dreifust í glitrandi vatnsýringi neyðu snarbrettan klettavekgin uns vatnið frussa eftir silfurúða eins og fingert tjald fram að við innhögnu bóagöngin síðan var það aftur láti renna saman í steinþró í forgarðinum mellið trjána og þaðan flætti það yfir barmanna og áfram út um stíginn til að saminast aftur upptaka kvistl endvatnana á leið leiðera gegnum skóginn. Ahum, há eru við komnir, saði trjáskekkur og rauð þann í langa þögn sína. Ég hef borðið ykkur um það byrð 70.000 endskref, en hvað það er í mæli einingum ekki að landsveit ég eigi, svo mikið ég vitt að nú eru við komnir undir rætur hinstafjalls hluti nafst þess staðar mætti vel útleggjast vellanbrunnar á ykkar máli og mjög finnst það gott orð Nú skulum við veljast þér nætu langt Hann lagði þá frá sér nýður á græstflötina undir trákungunum en þeir fylgdu honum eftir að stúkunni með bóakvælingunni Hobbitarnir veitti nú aðteglir sérkennilegu göngulagi hans Það var eins og hann væri með störfætur og beigði ekkert nýjen en stikaði stórum með stífum fótum Hann hefði þann hátt á að hann steig tánum, sem voru mjög stórar og breiðar, fyrstir jarðar á undan öðrum hlutum fótarins. Tvjáskeggunam staðar í úðatjaldinu fram að með bógan, lét vatni streyma um sig og dróð djúft andan, svo rakanum skellihlátur og gekk inn fyrir. Þar stóð stórt steinborð en stólar sá og stengir. Einst í kvelmingunum var þegar orðið myrt, trjáskekkur lyfti upp tveimur stórum ílátum og lagðið þau á borðið þau virtust í fyrstu vera fyllt vatni en hann lagði hendur sína rifið þau og strax fóruði að glóa, annað með gullnu en hitt með sterkrænu gliti og bar bjarmaðið er á upp í kvelvinguna og blandaðist þar saman eins og sumarsólin skini í gegnum unga löfþyggju og þegar hoppidónum var litið aftur fyrir sig tókuður eftir því að treni forgarðinu fóra lísast fyrst sem þó færðist stöðutt í aukana, það til hvert laufar orði ljós í aðrað, sumgræn, önnurgilt, en nokkur rauðins og kopar, meðan trjábólitni letu út eins og sjálflýsandi súlur. Þá er nú það, nú ættu við að geta betur tala saman, sagði trjáskekkur, en þeir eru vist orðni þystir, higg ég og sjálfsagt líka harla þreyttir. Ég skal koma með drekkhanda ykkur, Svo stauta hann innar í kvelvinguna og jafnskjótt byrti þar og komu í ljós mörg há stengir með þungum hlemum. Hann lyfti einu lokinu, dýfiði stóru ausu niður í það og jós upp þrjár skálar, eina mjög stóra og tvær miklu minni. Þetta er endhús, sagði hann. Svo þið fáið engin sæti er ég hrættur um, en þið getið hæglega tilt ykkur á borðbrúnina. Svo tók hann hoppítana og lyftiðum upp á steinplötuna um sex fet frá gólfi og þar sátu þeir síðan og börðu fótastokkin og dreiftu við og veð á skálunum. Dreykurinn var líkastur uppsrættu vatni, nánast eins og vatni sem þeir höfðu södrað og lofa sér niður við ánaði skóðjæðrinum en þó var að því ekkvert ókenlegt bragðið að ilma sem þeir ekki líst. Það var svo döft að þeir fundu aðeins keim sem myndi þá á skóðaránganum fjarska sem berst með svölum myndi næturinnar en brátt fór áhrif og drykjarins að gæta fyrst í tánum en smánsama lengra upp eftir líkamannum og út í handleggina og færið með sér hressingu og kraft sem náði alveg út í hársbrotana Hoppidónum fannst í raun að vera hárin risu og höfðu sér og fær að vaksa bilgjótt og hrokkin en það er að trjáskega segja að hann þóði fætur sína fyrst upp úr sapkerinu við bógan Svo lyfti hann skálsyni og sveiburinn í einum teik, í einum löngum og hægum sopa. Hoppidónu fannst hann aldrei allavega að vera búinn. Loksinn setti hann skálinna aftur niður. Aha, aha, andvarpaði hann. Hm, Þá ætti að vera auðveldur að okkur að tala saman. Því meði séti á gólfinu en sjálfur vil ég helst leggjast fyrir því að annars gæti í stigi mér til höfuðs og ég sofnaði af honum. Hægra megin í súlnaḥvelvingunni var mikill beður á stuttum fótum, varla meira en 2 fet á hæð, takin þurkuvu grasi og burknalauvi. Trjáskeggur hallaði sér hægt niður á beðin en stífur í baki og lagðist þar út af endlangur með hendur undir höfði og horði upp í hvelvinguna þar sem ljósin glitruðu eins og í laufaleik í sólskynni. Kátur og pípinn settustar hjá honum á svolitla grásvöndla. Jæja, byrjuði þá að segja frá en flýtiði ykkur ekki móf, sagði trjáskjagur. Og hoppidarnir hófu frásöks sína af öllum æfintýranum sem þeir höfðu upplifað síðan þeir heldur burt frá hopptúni. Ekki var þó mikil regla á frásöknvera, því að þeir eru voru alltaf að fram í hvort fyrir öðrum og trjáskekkur stöðvaði oft þann sem var að segja frá og baðan um að byrja aftur þar sem áður var frá horfið eða hann yndi eftir því hvað síðar myndi fylgja á eftir. En einu voru þeir samtaka um að segja honum ekki frá og það var hringurinn. Og það gerir frásök þeirra nokkuð innantóma því að þá höfðu þeir enga skýring á því hvers vegna í ósköpunum þeir væru eiginlega Næ hvert ferðera væri heitið en sem betur fer var hann ekkert að gránslast fyrir um neinar ástæður. Hann hafði mikinn áhuga á öllu sem þeir sögðu frá á svörtu ritrunum Elrond, Rovadal, Fornaskógi og á Tuma Bumbalda. Hann spurði líka Marx um Morían námrnar, um Lórien's og Galadriel. Hann fék þá til að lýsa héraði upp aftur og aftur þá kom hann við undarlega spurningu ekki vænti ég að því hafi séð þar hmm, einhverja endur og ferð spurði hann en svo tók hann sig á Æ og einleggji við endur heldur endvíf ég hefði átt að segja það endvíf, sagði Píbin hvað er nú það? Er það eitthvað ykkur áhangandi? Já, hm, ja nei, ég er svo sem ekkert til því, sagði Trjáskeggur hugsi. En ég vissum að þeim hæri litist vel á landi ykkara, svo mér datt bara sýsuna í hug. En sérstaklega haði Trjáskeggur mikinn áhuga á öllu sem snertti Gandalf, en þar næst ekki síður á öllu sem snertti allt atferli Sarumans. Hobbitarnir afsökuðu sig þó með því að þeir vissi rauninni allt og lítið um það báða. Þar stuttust er aðeins við raflkenda lýsingar sóma að frásókn Gandalfs á rástemninni í Rófadal. En hitt gáttu þeir sjálfur boriðum og höfða alveg á reynu að uglúk og orkaflokkur hans hefðu komið frá Ísangerði en það voru þeir ekkert að leina því að er þjónuðu sárúmanni. Hmm, hrm, með það sagði Trjáskeckur eftir að er í frásögn sinni hæfði ferðræsta langan leiðir og voru komnir að bardaga orkanna og ró hans ritarna Já há já, já. þæru aldileis hrúfurnar af tíhundu sem þú hellir yfir mig það fer ekki um milli mála þó hæfiðu við að ekki geta sagt mér nándar nærri allt að einn styklað á þí stærsta en ég þykist meg a ráða að frásögn ykkara þið séið að réttri leiði að framfylgja vilja Gandals ek er stór broti er og seigi það sé ég af öllu og kannski fagi einhver tíma að fræðast um það í góðu tómi ja eða þó í vondu tómi ja hjálpi mi rót og rengla mars uppskítur kollinn heil þjóð smá fólk sem hverger finnallei í gömlu þuluni og sjá Hinn er nýju glemdu rittar að rísa upp og ný til að elta og ofsakja þetta smá fólk og gandalfur, stýrið þeim í stórleðungur og sjálfu galadrýjel býðu þá velkomna í karaskaladón og orkar leitað á uppi og rænað þeim á víðottum villunlanda. Ég sé ekki betur en þessi hefur stattir í miðju fjúkandi fárviðri, vonandi standið þið að af ykkur En hvað um sjálfan þig? spurði kátur. Að, hmm, hva, hö, ég, hvað? Ég skipti mér ekkert af stórstyrjöldum, sagði trjáskekkur. Það er snúast mest um alva og menn og helst eru það vitkarnir sem alltaf vera vasast í þeim. Vitringar eru alltaf svo áhugjufullir af framtíðinni, en mér stendur á sama um hana. Ég er aldrei alveg á bandi neins... Því engin við heldur nokkur sinni alveg á mínu bandi, eða skilir hvað ég við. Engin kæri sig um skóana eins og ég, ekki einu sinni alvanni nú á dögun. Samt er mér alltaf vel til alva og með þá meira en allra aðra. Það voru þeir sem upphælja læknuð okkur á máleysinu og það var svo mikil gæfu, gjöf að við gleymum þeim því aldrei. Þó leiðir hafi síðar skilið. En svo eru aftur aðri sem við getum aldrei komist á band við. Ég er alveg á mótið þeim þess, þessum bölvuðu búrárum og hann gaf frá sér hrygglukent viðbjóðsljóð þessum orkum og húspændum þeirra. Að vísu var ég áhyggjufullur þegar skugginn lagðist yfir myrkvið En þegar hann svo færið sér til Mordors, misti ég áhúðan. Mordor er víðs fjarri, en nú farna hann að á austan og getur verið að eyðing skóana síði nánd. En þegar svo eru komið getur eitt gamall endur lítið gert til að hamla gegn þeim stormi. Hann verður bara að reyna að standa hann af sér eða brotna eðlað. En þá er það Saruman, hann er nágræni minn. Ég get ekki látið að hans að afskipta löst. Ég verðvist eitthvað að gera. Undan því verður ekki við gistbýst ég við. Ég hef ofta undanförnum verða veltað fyrir mér hvað ég eftir að gera með hann, Saruman. En hver er hann í raun og veru þessi Saruman, spurði Pípin. Gætið þú nokkuð raki fyrir okkur sögu hans? Saruman er vitki eða vitringur sem býr yfir teframætti ansaði trjáskekkur Meira get ég eiginlega ekki sagt um hann því að ég hef aldrei kynnt mér sögu vitringa Svo mikið er þó víst að þeir komu fyrst fram á sjónasviðið eftir að stórskipin komu siglandi yfir hafið en þó veit ég ekki hvort þeir voru raun að og innanborð þeim Saruman nöitt mikils álits meðal þeirra að ég held fyrir nokkuru, ja þið myndu líklega að segja fyrir langalöngu hættan flökkulífi vitringa og ég framt afskiptum af málum álfa og dverga hann settist að í járnangri eða ísarn gerði eins og róhans menn kalla staðinn þar hafðan í fyrstu hætt um sig en fræð hann svo álit fór vaksandi Mér veri verið sagt að hann hafi jafnvel verið kjörinn forset í kvítaráðsins, en það var illa valið. Nú er mig farið að gruna hann hafið þá þegar verið farin að snúast til fórýlskunar. En lengi vel var hann þó ekki til neitt af fyrir okkur nákræðna sína. Ég hitt hann þá oft og rætti mart við hann. Um skeið var hann alltaf á ferðl í skóanum mínum. Í þá daga var hann alltaf svo yfirmátað tilhitt samurð vetti mig æt til leyvis semst að kosti ef hann mætti mér og hlýti svo áhuga samur á mál mitt. Ég sagði honum frá svo mörgu sem hann hefði annars aldrei komist að sjálfur. En einkennilega var að hann endurgaf allt mér aldrei einu. Ég minnist þess nú til dæmis ekki að hann hafi nokku tíman upplýst mig um neitt sem skifti máli. Og þannig var hann ælokaðri eftir því sem á leið. Nú manni á andlit hans sem ég þó hef nú ekki sé lengi varð eins og gluggi á steinvegg gluggi með hlerum fyrir Nú heldi ég líka að ég sé farin að skilja hvað hann er með á prjónunum Hann stefnir að yfirráðum Hugur hans er tómur, málmur og hjól Hann heyrðir ekkert það sem lifir og græðir nema að þjóni honum í einhverju og nú er það orðin ljósta frásögn ykkar að hann er orðin svífirlegu svikari Hann leggur lagsitt við illir minn organa O ha brú Og það sem er enn verra, hann hefur verið eitthvað að gera við þau, eitthvað mjög hættulegt, því að þessir járngerðingar sem í er lísið eru líkari ítskettum mönnum. Það hefur einkent allt illðiði sem uppkomi í mikla myrkriðinu að það gat ekki aporði sólinna. En orkar Sarumans eru allt öðruvísi, þeir þola sólinna. Þó er hati hans Hvað hefur hann gert við þá? Eru þetta menn sem hann hefur spilt eða hefur hann kynblandað orkum og mönnum? Það var í svartasta sind. Trjáskegur þurfti nú að hleypa út úr sér heilu rununum af óskiljanlegum orðum sem virtust einhvers konar heildjúp endversk neðanjærarbölvun. Fyrir skömmu fór ég að undrast það að orkar dyrðust að rýðast eins og þeim síndist í gegn skóana mína, hélt hann áfram. Það er ekki fyrir nálega nýlega sem ég fór að gruna Saruman stæða og bakvið þetta og þá fór ég að skilja háttalega hans. Hann hafið sem sagt allan tímanni sínu góð vilja að láta læti verið að njósna um aðstæður okkar í skóginum og veiða upp um mér margvíslega leyndarmál. Nú, nú tvar hann sér þessa vittneski til að vinna herndarverk á skóginum. Hann og anstíkilega handbendi hans vinna nú óbætanlegt tjónn. Sum tríen höggvað er niður til einskis og láta viðin líkja og fúna. Það er einmitt eftir orkum og þeirra illir missa hætti að hegða sér þannig. En eftir þó um að þeir höggvi skóin í stórum stíl og noti hann sem eldi við í smiðjur orðanka. Nú standa líka stöðuftur reykjar strókvænurinn frá Ísangerði á síðustu og vestu tímum. Það er hann bölvaður jæmt í rót og renglu. Mörg trénið sem þeirra á höggið voru bestu vini mínir, lifandi verur sem ég hef þekkt frá því, þeir voru örsmáar, netur og akkörn. Sum höfðu fegustu rödd sem nú hefur þagnaði meilíð og nú standa aðeins eftir stuppar og kurll þar sem áður voru syngjandi rjóður. Ég hef verið andvara laus, ég hef láti hlutina afskiptalausa, nú verði ég að stöðva þetta... Trjáskekkur reysu upp af beðinum í einum rykk, stóðu upp og landi bilmingshökk á steinborðið. Byttu kérinn titruðu og skutu upp tveimur eldsúlum. Það glitti í grænan eld í glirnum hans og skekkhár hans stóðu stíf út í loftið eins og á strákústi. Ég skal stöðva það, buldi í honum. Og ég vil að ég komi með mér. Hver veit nefn að þið getur orðið með að miklu liði hann getur líka fallið saman þið værum með því um leið að hjálpa vinum ykkar því að ef ekki er tekið lurkinn á Sarumanni eiga róhannar og gondórar í höggjum við óvinn jænta baki sér sem framan við eigum samleð einhvern spöl til Ísann gerðis vist viljum við ganga til leys við þig sagði Kátur og við munum leggja okkur alla fram. Vissulega, saði Pípin. Vístu vildi ég sjá hvítu hendina falla. Glaður vildi ég fá að vera þar vistatur, þó sjálfsagt eða ekki mikið liða mér. Ég mun aldrei gleyma úklúki né ránsleiðangri orkana yfir Róhansland. Vel mælt, vel mælt, saði Trjáskekkur. En æ, æ, æ, æ, nú er ég farin að tala nokkuð og og flasir aldrei til fagnaðar. Ég er færin á ofhitna og þarf að kæla mig og gefa mér tíma til að hugsa. Það eru veldir að rópa, nú er nóg komið, en að stöðva það. Að svo mæltu stikaði hann fram í bógungin og lét vatnsúðan hristlast um sig. Svo rak upp hlátra sköll og hristi sig og skók, Og hvar sem matstrópanir skvettust á jörðina glitti í þá eins og rauða og græna blossa. Svo kom hann tilbaka, lagðist á beðin og þagði. En eftir drikklangastund heyrðu hobbitannir að hann fór aftur að tuldra eitthvað með sjálfum sér. Það var eins og hann væri að telja eitthvað á fingru sér og svo heyrði þeir að muldra. Fangornur fingulás flatrifur æjæjæjæ dæstan svo Það er vest hvað við erum fáir eftir sagðan svo og snýrir sér að hoppidónum við erum aðeins trýr eftir af fyrstu entónum sem sveimuð í skójunum fyrir dimmudærin ég sjálfur fangornur fingulás og flatrifur svo ég nefni þá með alfa heiti þeirra En líklega mynduði heldur vilja að kallað hann fyrri löflokk og hinn húðbörk og þeir tveir eru satt að segja ekki til stóraðana. Löflokkur er orðin sifjaður og töluvert trénaður því verður ekki í móti mælt. Hann hefur nú tekið upp á því að standa í sömur spórunum allt sömarið hálfsomandi meðan grasi græður upp að njámanns og sjálfur sveipar hans í löfhára flóka sínum. Til skamstíma varan þó vanur því að fara á flakka á vetuna en upp á síkast því sækir svefnin svo á anna hann kemst ekki langt. Húðubörkur bjó í fjallahlíðónum handan Ísangerðis. Það er mætti einmitt mest á. Orkarnir særðu hann og mart af hans liði og sumir trjáhyrðarans voru myrtir og kastað á bál. Hann flytti sér þess vegna upp í háfjöllin inn í byrki sem honum þegar ég vænst um og fæst ekki til að koma niður. Þó held ég að mér sé óvætt að lofa því að ég gæti safnað saman dávæn í liði, yngri, enda, en það er allt undið í komu, hvort með text að um nöðsin þess að grýpa til aðgerða. Ég verð einhvern vegin að hveti á til dáða. En við endur erum sinn látið til stórræða og því miður svo fáir. En hvers vegna eru þið svona fáir? Úr því að hafið lifað svo lengi á landinu, spurði Pípinn. Hafa sóttir herjað á ykkur? Ó nei, ansaði trjáskekkur. Engir hafa dáið þannig innanfrá, eins og segja mætti. Sumir verða við vitað fyrir óhöppum á langri ævitíð, en algengast er að þeir trénist upp. Við vorum aldrei margir og nú hefur okkur lengi ekkert fjölgað við höfum ekki egnast en eina endlinga engin börn eins og þið myndi orða það það hefur ekki komið fyrir óra lengi sko við mistum end við við nokkar Æ hvað var sorglegt sagði Pípin úr hverju dóuð þær þá ég sagði ekki að þær hefðu dáið við mistum þær sagði ég við týnduð þeim og höfum ekki geta fundið þær aftur Hann stundi við þungan. Ég hélt nú að þetta væri almæli. Þeir eru ekki svo fáið söngvarnir sem skáldalva og manna hafa ortum orðum leitt entanaða endvífum sínum. Þeir söngvar hafa ómað allt frá myrkviði til Gondor, svo ætti ekki að gleymast svo glatt. Já, hrættur er ég um að þeir hafi aldrei borist vestur yfir fjöllin til hér aðs, sagði Kátur. Þeir vildi nú ekki segja okkur nánar að þessu eða syngja fyrir okkur eitthvert kvæðið. Jó, það skal ég svo sannarlega gera, saðið trjáskjökkur og virtist allur takast á loft við þessu ósk. En ég kemst þó ekki til að reykja það allt í að vera stikla á stóru og svo verðum við áður en varir að fella neður okkar tal. Á morgun þarf ég að efna til funda með mörgum. Þar á ég mikið verk fyrir höndum og svo að fara að við leggjum upp í langferð. Þetta er undarleg og angurvær saga, hóf trjáskekkur máls eftir nokkurt hlé. Einu sinni, þegar veröldir var ung og skóanir víðir og viltir, héldu endur og endvíf saman og þá voru jafnvel uppið indíslegar endmeyjar. Og hjálpi mér hve hún var fólkunar fögur hún fimmbreyðil bjarkveig hinn léttfætta og blessaðri eskutíð okkar. Þá leitust við hönd í hönd og lifðum saman en í hjörtum okkar hugsu í ólíkar áttir endurnir bundu átt sína við ákveðnar hluti í heiminum meðan endvífin beindu huga sínum að öðru því að endurnir elskuðu stór viði og veilti skóga og háfjalla rinda og þeir sulgu vegar fjallalæki og neittu að einn sterra aldina sem tréin létu af greinum falla og slóð og lærið þá list af alvánum að tala við tréinn. En endvífin festu trúfi hinn minni tré og kvisti í rjóðrum og engjum í sólskíninu neðan við alla skóa, og þær sáu þyrni plómuna í kjarinu, villi eplin og kyrsitrénu blómgast á vorin og grænmetið bólna út á vatnalöndunum og sumrin og punktin á haustögum. Þær heyrtu ekkert um að taka upp tveggja manna tal við jördinnar. Þær áttu bara hlusta og hlýða því sem við þær var sagt. Endvífin skipuðu gróðrunum að vaksa eftir sínum óskum og bera lauf og aldin eftir því sem þær vildu. Því að þær vildu hafa reglu á hlutunum og tryggja sér gnæktir og frið. En með því þáttu það er við að hver hlutur skildi vera á sínum stað. Svo að entvífinn fóra rækta garða allt í kringum bústæði sína, en við entutnir heldum áfram okkar frjálsa flökkulífi upp um fjöll og furuskóa og það fóra strjálast um heimsóknir okkar í kálgörðunum þeirra. Og þegar myrkravaldi sótti fram úr norðrinnu hörfuðu entvífinn undan austur yfir fljót og hófuð þar að rækta nýja garða og plæja nýja akra Og eftir brottflutningin hittust við fjöllnar. Eftir að myrkra var steyft af stóli, blómguðust og eldust endtvívin ákavlega. Og akrar þeira svignuðu undir korninu. Þá fóru margir meðal manna að læra eiðnir endtvivanna, og virtu þær og tygnuðu, en við endurnir vorum og hornir þeim eins og fornarsagnir, tíndur leyndardómur í ærum skóganna. Samt höldu við nú áfram að tóra hér enn, meðan allir garðar enn tvífana hafa verið lagðir í eiði. Mennirnir kalla þau lönd nú brúmsviðjur. Ég minnist þess enn þó langt síðum liðið. Það var á tímum stórstyrjaldarinnar milli Saurons og mannana frá hafinu. Þá kom yfir mig þessi löngun til að finna bjarkveigum til að finna bjarkveigum mína aftur. Hún var svo yndislega í augum mér eins og ég séð hann að síðast. Þó hún væri orðin mikið breytt frá því hún var end mæra endur fyrir löngu. Því að þegar ég hitti anna síðast voru endvífin orðið beigð og brún af stríti sínu. Hár þeirra á upplita á sólinni eins og að hiss minn sem hár þroskaðs korn og vangað þeirra rauð epli. Samt kendi ég augu þeirra enn sem augu míns fólks. Við langaði aftur til að hitta ná og við fórum yfir andvinn og komum í landyra. En við fundum auðnir tómar. Allt var brent og útrótað því að stríðið hafði farið yfir landið. En endvívin varðar þar hvergi að finna. Lengi hrópuð við og lengi leithuð við og við spurðum alla sem við hittum hvert endvívin hefðu farið. Sumir þekktu ekkert til þeirra, en aðri þóttust hafa séð að síðast til þeirra að þar heldur til vesturs, aðri sögðu austur og enn aðrir sögður. En hvers sem við fórum og hvers sem við leituðum fundu við þar ekki. Við vorum harmisleiknir. En villið skóurinn kallaði enna okkur og við snérum aftur til hans. Árum saman fóru við í leiðungra í leitað endvífónum okkar. Við fóru langt og víða og ákvöldum þær með fegurstu heitum en með tímunum fækkaði ferðum okkar og við fórum að skemmra. Nú eru endvívin okkar aðeins sem löngu liðin minning meðan skegg okkar hefur vaksið sýtt og grátt. Alvarnir ortu marga söngva um harmþrungna leit entanna og sumir voru þýttir á tungum álmanna og okkur er söngva vant. En látum okkur næja hugsa til endvívan okkar og rópa fögur heiti þeirra um skóasalli. Við trúum því þó enn að vegum eigum einhvern tímann eftir að hittast og kannski finnum við þá eitthvert það land þar sem við getum bæði búið saman og verið sæl og glöð. En því hefur verið spáð að það muni ekki gerast fyrir en við höfum glatað öllu sem við nú eigum. Má vera sá tími nálgist nú einmitt. Því eins og Sáron áður eittigörðum, býr óvinnurinn sín úvindra eða skóanum. Einn alvasöngurinn um okkur var mjög útbreyttur eða svo að skilst mér. Hann var sunginn hvarvetna og bökkum mikla fljóts. Ég hefur þó að taka fram að hér er ekki um að ræða endsöng. Hann hefði orðið svo ákaflega langur og endtísku. En við kunnum hann utan að áraulum hann oft fyrir munni okkar. Ég skal lofa ykkur að heyra hann á samtungu ykkar. Endur Þá vorið opnar beki blað og brumið safa fær, þá lækir dansa vilt sinn veg og vanga strýkur blær, þá loft er tært og létt hvert spor og ljúfur svali í hlýð, kom aftur heim, kom aftur heim, og sjá mín jörð er fríð. Endvíf Þá vorið illýjar urta garð, og akurmóldin grær. Þá apaldurinn blómsín ber, sem blikið hýtur snær. Þá eftir regnskúr angar folt, og aftur sólin skín. Ég doka hér og fera í neitt. Jafn fríð er jörðin mín. Endvíf Þá sumar er og sólin gull á sifjað löyfið ber. Þá eikur dorma í dvala létt og draumstund eiga sér. Þá gott er undir grein og svalt og góla vestri fín, kom aftur heim og ber þess vitni að best er jörðin mín. Endvíf Þá sumar byrjar bakstur sinn svo berin verða rauð. Þá aksið er á akri hvít og allir fá sitt brauð. Þá hunang drýpur, eplið vex og einstótt átt sé fín. Ég doka enn og burt ei fer því best er jörðin mín. Endur Þá vetur kemur vetur sá sem virðir engra hag. Þá eykur falla og feinkleg nótt vill fölan gleipa dag. Þá áttin gerist austan stæð með ílsku regn sem hvín, þá mun ég leita, kalla á þig og koma loks til þín. Endvíf Þá vetur kemur kulda grár og kvöldin verða löng, þá bladlöðs er og brotin grein og búið með vornsöng. Ég bíða mun og lengi gá uns loksins hittumst við og hérðan burt í gráu regni göngum hlið við hlið bæði. Við göngum saman hlið við hlið í hríð og köldum snjó og finnum land þar bæði meigum búa í friði og ró. Þrjár skeggur hafði lokið söngnum. Þannig er hann þá, sagði hann. Er þetta að álvasvængur, léttúðugur, snaristur og tekur fljótt af Það er svo sem allt satt og rétt í honum, svo langt sem það nær. Við endurnir hefðum þó vilja að fá að lýsa betur okkar sjónarmiðum ef tækifæri gæfist til þess. En nú verð ég að standa upp til að fá mér svo lítinn blund. Hvar ætlir þið að standa í nótt? Við erum nú vanir að leggjast til sveps, sagði Kátur. Við höfum það ágætt þar sem við erum. Ó, að leggjast til sveps, rópaði tráskekkur. Já, auðvitað, það er ykkar háttur. Hmm, ég hef nú farin að mér. Við það að fara með kvæðið fanns mér eins og ég var í komin yfir í gamla daga. Næstu því að segja litlu endlingonum mínum æfintýri. Já, ég var að því. Auðvitað, því megið hafa rúmið fyrir ykkur. En ég ætla fara út og standaði styrtunni. Góð á nótt. Kátur og pípinn skriðu uppi rúmið og hringuðu sig í mjúku grasi og burknum. Það var svo ferskt, ilmandi og hlýtt. Ljósið dobnaði og glóð trjána fölnaði en fyrir utan undir boganum sáður gamla trjáskegg standa reyfingalausan og tegja armanna upp fyrir höfuðið. Bjartar stjörnur glóðu og himni og glétruðu í hrynjandi vatninu það sem það sitraði um fingurans og höfuð og draup og draup í hundruðum silfurdrópa niður um fætur hans. Og þannig sopnuðu hoppidarnir við gjálfrandi í drópatallið. Þeir vöknuðu við það sólin skein inn um stóra forgarðinn og lísti inn á gólfið í kvelvingunni. Skíjatjásur voru á tætingi hátt á himni og bárust um loftið fyrir stífum austanmyndi hrjáskjökkur sást nú hverki, en meðan kátur og pípin fengur sér bað í steinkirinu hjá bóðanum, herður er hann koma raulandi og syngjandi upp stíin milli trjána. Æhó, hæhó, góðan daginn, kátur og pípin, þrumaði hann. Mér þykir svofa lengi fram eftir. Ég er búin að fara mörg hundru skref í dag, nú fáum okkur svopa og förum til Entmóts. Hann jós í skála úr einu stengirinu, en það var úr öðru keri og bræði ekki það sama og kvöldið áður. Það var einhvern megin meiri jarðkeimur að því og drykkur í næringar meiri og matarlegri. Hoppittarnir sötrúðu vöggvann sitjandi á rúmstokki sínum og nörtu í smá bita af álfabröðinu. Ekki af því að þeir varu svo svangir heldur af því að þeim fannst ekkvert kornmeti heyra til morgunverðinum. Og meðan stóð trjáskegur yfir þeim og raulaði hitt og þetta fyrir munni sér. Í mist á entísku eða alvatungu eða á einhverju enn undalera tungumáli og góndu upp í heiminin. «Hvar er þessi entmótur?» dyrðist Pípinlóks að spyrja. «Hó, hó, hó, hó, hó, hó, hó, hó, hó, hó, hó, hó, hó, hó, hó, hó, hó, hó, hó, og nú er æri langt síðan það hefur verið kvart saman. En ég hefði þegar fengið þón nokkra til að mæta. Við hittumst þar sem við erum vanir í djöfla láginni sem mennirnir kalla svo. Það er góðan spöl hér fyrir sunnan og við verðum að vera mætti þar fyrir hádegi. Brátt héldu er af stað, trjáskegur bar hobbitana eins og fyrir dagin á handleggjónum. Þær kom útur forgarinnum hjeltan til hægri, klofaði yfir ána og stekaði suður á bóginn, neðan undir brættum og stórgrýttum hlíðum þar sem trjávastur var geisnnari. Fyrir ofan sig í hlíðinni sáu hobbitarnir birkiþykni með stöku reini trjóm inna milli, en þar fyrir ofan komu dimmir føruskóvar sem teygdu sig langt upp í fjöllin. En svo fór trjáskeggur að fjarlæga sprekkkurnar og skjótast niður í djúpa Það sem trén voru stærri og diguri og þéttari en hopitarnir höfðu séð nokkur sinni áður. Þá kom aftur yfir þá sama köpnunarkendin og þeir höfðu fundið fyrir fyrst þegar þeir komu stökkvandi inn í fangornskó en nú á tilfinningin þó ekki einn sterk og fljótar að líða hjá. Trjáskjökkur mælti ekki aukatekið orð til þeirra að þeins raulaði eða hummaði eitthvað í þungum þöngum og gáttu kátur og pípin ekki greint úr tuldri hans negin orð sem er þekktu. Það hljómaði bara eins og búm, búm, rúm, búm, búrar, búm, búm, darrar, búm, búm, darrar, búm og svo framvegis, en í síbreytilugum tóni og hrynjandi. Við og við fannst þeim eins og þeir heyrðu andsvör eða viðbröð, svo lítið hum eða hljóðtítring sem viltist koma neðan úr jörðinni, eða úr greinunum yfir höfðið þeirra, eða kanski frá trjábólunum, en trjáskeggur nam aldrei staða til samræðina og leið kvorki til hægri né vinstri. Þannig voru þeir lengi á ferðinni. Pípin ætlaði að reyna að telja endskrefin en það fá út um þúfur hjá honum. Hann gafst upp þegar að var komin upp eitthvað um 3000 og nú fór að draga úr hraða trjáskeggs. Og skindilega nam hann staðar. Þá laðan hoppitanan er á jörðina en bar krekklóttar lúkurnar upp að munni sér og myndaði úr þeim holapípu og svo blésan eða kallaði þessa trekt sína og það röndi við mikið hum og rúm og dimm röst lofa lúður sinns glumdi við í skóinum með dinjandi undurgangi og bergmálaði lengi fram og til baka milli trjána. En svo kváði við í fjarska úr mörgum áttum samskonar hum og rúm þar sem var ekki um bergmála ræða heldur svör. Næst lyfti, trjáskekkur, káti og pípnu upp á afslisér til þess að hafa hendurnar fríjar og þegar hann hélt aftur á stað var hann líka stöðutt að blása í handlúður sinn og hverju sinni hváðu við svörin herra og nálægar. Loks nálgust er ekkert þykni sem virtist óyfirstíganlegur vekkur úr dimmum síkranum trjám. Aldrei höfðu hobbitarnir síðan ein tré sem jöfnuðist á við þau þarna greindist þau í markstofna beint upp á rótónum, þjætt hulinn gljáandi löfbendu líkt og þyrnarlaus þyrnivíður og út uð þeim stóðu allstaðar stýfir og uppstæðir í með stórum, ólifilitum sprótum. Trjáskjagur sveigði snúðu til vinstri meðfram þessu volduga língerði og var í fáum skrefum komin að þröngum yngangi. Um hann lá tróðin slóði en þegar komið var í gegn tók við skyndilegur bratti og hópitanir sáu að leiðin lá niður í djúpa hvos, næst um hringlaga eins og skál, mjög víða og djúpa, en allt í kring stóð háa dökk að gerðið eins og krægi eftir brúninni. Hvosin var mjúkt og grasi vaxina innanverðu og trjálaus, en upp á botni hennar uxu 3 mjög stór og fallig silfurbirkitré. 2 æðri samskonar stígir lágu niður í hvosina frá vestri og austri. Nokkrir endur voru þegar mættir og fleiri stöðuft að bætast viðin neyður hina stígana og aðrir komu líka neyður stígin og eftir trjáskeiki. Þegar þeir komu nær störðu hoppittarnir furðu losnir á þá. Þeir höfðu búist við að sjá fleiri endur með sama móti og trjáskekk líkt og allir hoppittar eru hver öðrum kemlingir að minnst að kosti í augum ókunnura og komum við má óvart að það var öðru nær. Endurnir voru jafn ólíkir hver öðrum og trí geta verið. Ímist eins og þau geta verið ger ólíkaða lögun, þá þau séu af sömu tegund, þar sem þau hafa vaksið öðruvísi og átt sér aðra sögu, við að önnur eins ólík og misjafnar trjátegundir geta verið, eins og byrki og beiki, eik og fura. Þar voru nokkrir gamlir endur, skegjaðir, krekklóttir og fornæskjulegir, en samt heilsurhaustir og enginn virtist eins gamall og trjáskjökkur, en þarna voru líka hávaxnir og kraftaleigir endur, hreinleimaðir og slettbarkaðir eins og skóartre í askublóma, en þar sáust engir ungir endur, nýja enda börn eða grælingar. Nú voru um það byl tvær tiltir enda komna niður á grundina í botni kvósarinnar og álíka margir virtust vera leiðinni niður hallana. Í fyrstu vakti það engum aðtegli káts og pípins, hvað endtötnir voru ólíkir sín og milli, hvað voru margvísleira lögun og lit, missjaflega digrir eða hávaxnir, og hvað lengt arma og fóta var breytileg og fingur og tær mismörg, allt frá þremur og uppi nýju. Sumir viltu skildir trjáskeggi og myndu á beigitri eða eikur, henni líktust öðrum trjám, sumir myndu á kastaníju, Það voru brúna bertir endur með langa og útglenda fingur og stutta og digra fætur. Sumir myndu á askin. Hávaksnir gráleitir endur með mark fingruðum höndum og háfættir mjög. Þá komu er sem líktust förum og það voru hæstu endurnir og enn komu þeir sem líktust byrki, við og linditrýja. En hversu ólíki sem þeir voru á eitra borði, sáu hoppidarnir að entutnir voru allir sama eðlis þegar þeir söpnuðust saman umhverjus trjáskegg, lutu höfði lítilega og muldruðu hægum tónrænum rómi og horfðu lengi og kvast á þessa ókunnugu sem komnir voru þeirra á meðal. Og augun voru áþekkið um öllum, kannski ekki eins gömul og djúp og í trjáskeggi, en öll með sama rólega staðfasta og íhugula augnaráðinu og með sama græna blíkinu. Þegar allir höfðu komið sér fyrir og stóðu í víðum hring, umhverfist trjáskjökk, hófust undanlegar og óskiljanlegar umræður. Entutnir byrðið að muldra og tauta eitthvað hægt og rorrandi, einn hóf seimin, síðan annar og svo hver í kappi annan, þar til allir rauluðu saman í langri og hægfara res og hnig hrynjandi, eða í bylgjurheiningu, þar sem stundum létt hæst öðrum einn í hringnum, en lækkaði síðan, og þá upphóst mikit glymjandi hinum ein. Þó pípingin gætti korti greint né skili neinn orð, taldi hann sjálfsagt að tungumáli verið entíska. Fannst honum fæst istað þægiletta hlusta talrara, en átti erfið með að halda athyglinni lengi vakandi. Þegar langur tími var liðinn og en sáust engin merki þessa væri að draga úr muldrinu, var hann fara að halda entíska væri svo hágfara mál, að líklega værið ekki komni lengra en að segja góðan daginn, og hann fór að Ef trjáskjökkur ætla að láta greiða aðkvæði um eitthvað, hvort það tæki ekki marga daga að hafa nafnakall? Hvaða orðskildu til dæmis vera í entísku yfir já og nei, hugsaði hann og gespaði. Trjáskjökkur var þess strax var. Hmm, rúm, væ, pípinn minn, sagði hann og hinnir endutnir hættu strax að söngla. Þeir eru þetta svo brálátir, ég var alveg búna að gleyma því og auk þess lítur að vera þreytandi fyrir ykkur að hlusta svo lengi á tungumál sem þið botniði ekki bóf síði. Þið megin nú fara niður á öxlum mér. Ég hef sagt endmótinu hverju þið eruð og hvaði heitið. Þeir hafa skoðað ekkur í krók og kring, fallist á að þið séu engir orkar og samþýtt að þið hoppita skuli fá ykkur einn ljóðlínu í gömlu langlógu þulunni. Lengri eru við nokki komnir, en þetta eitt verður tællast góður árangur af endmóti að ver Við kátur meginu fara allra ykkar ferða um kósinna og skoða ykkur um eins og þið viljið. Þarna er líka brunnur með heilnæmi vatni eði þurfi hresingu við norðurliðina. En eigum við eftir að rómsa nokkar þulur, formsatriði, áður en sjálft mótið byrjar. Ég kem svo til ykkar á eftir og segi ykkur hvernig málin ganga. Að svo mæltu, setti hann hoppítana niður. Áður en er viku frá neyðu þeir sér djúft. Það afrek vakti töluverða káttínu með entónum ef dæmamátti eftir tóninum í muldri og blíki augun þeirra en svo sneru þeir sér aftur að fundastörfum. Káttur og pípin klefi fyrst upp stígin til vestus og gægðist í gegn opið á stóra trjágerðinu. Miklar skói vaksna hlýðar hófustar upp frá kvósarbarminum og hátt yfir förutrén á Fjarlægasta fjálsreiknum knæfði fjallstindur kvass og mjalla hvítur. Til söðurs gáttu þegar hins vegar sé skógin fara lækkandi niður á við út í grámóðu. Þar fyrir handan lengst í fjarska eigðu er grænleita bliku og hugði káttur að það myndi vera róhansletan. Í hvaða átt skildi ísan gerði nú vera, spurði Pípin. Ég veit nokki fyrir víst hvar við erum, sagði káttur, en þó er þetta sennilega hinstið tindur með til drass og að við mann rétt liggur klættarhingur ísangerðis í einskonar tangarkjafti eða djúpri skoru í fjallsendan ég líklegt þykir mér að það sé handa þennan mikla fjallsrygg sínist er ekki líka reyk eða móðu leggir þar upp vinstramegin við tindin hvernig staðu skildi ísangerði vera, spurði Pípin ég var að velta því fyrir mér hvort endutnir fengju það nokkuð að gert sama hefur mér flóið hug hann sagði Káttur. Mér hefur skilist að Ísangerði sé fjallavirki, eins kletta og fjallarhingur og ég ímynda mér að innan í ringnum sé við flöt en ég meðjú ringsinn sé einhvers konar eiga eða klettadrangur sem kallast orþangi. Hann er turdkastali Sarumans. Í klettarhingin er hlið og kannski fleiri en eitt og ég ímynda mér að í gegnum það er enni á sem kemur á hún og fjöllunum og þann streymi hún áfram út um róhanlæðina. Ég get ekki ímynda megra endurnir hafi neitt að gera móti þessu harlæsta virki. Ég vit heldur ekki hvað ég á að halda við um þessa endur. Einkunn veign grunna með að þær séu ekki eins merkilegar og þeir vilja vera láta, þó eru séu skemmtilegar. Þær virðast eitthvað svo að seinfærir, skrýtnir og þolinmóðir að það er næstum dapulegt. Samgæði verið að hægt verða ísað upp. Og eða að skildi gerast er ekki víst mér longa til að vera í andstaðinga hópi þeirra. Jah, Ég skil hvað við, að það er sjálfsagt mikill munur og gamalli mjólkurkú sem líkur í haganum og jórtrarhugsandi og manningu nauti sem ræst til allugu, þá gætu umskiptin orðið snögg. Skildi trjáskjöki takast að rífa það upp úr sleninu. Ég vissum að hann ætler að reyna það. En hrættur er í um að þeir verið treyjir til. Sjálfur var trjáskjökur skyndilega svo æstur og ákafur í gerkvöldi en honum tósta koma aftur taumhaldi á sjálfan sig. Hoppidarnir sneru sér við. Rattir entana hældu enn áfram að rísa og hníga. Sólin var hátt á lofti yfir trjágerðinu. Hún skein yfir toppi birkitrjána og lístu upp norður hluta skálarinnar með daufum, gulum, geislum sínum svo glitraði á litlu lindina. Þeir félagarnir vöppuðu nú áfram eftir barmi kvósarinnar undir sígrænum gerðistrjánum. Þeim fanns svo notalett að finna svalt grasi leikaðum tær sér og nýj, Áðins að þeir væri í neinum asa og svo tippluður niður að freyðandi vatnslindinni. Þeir söpu á henni og fundu hvað vatni var reynt, kalt og barkandi og tiltu sér á mósathembin stein og fylgdust með sólskinsblettonum og grassinu og skuggonum frá siglandi skýjum sem færðist yfir botn skálarinnar. Möldriði enn tónum áfram. Þetta var svo undalegur og afskettur staður utan við heimðirra og gera ólíkur öllu, öllu öðru sem er hefðu séð. Allt í einu urðu er grifnir sterkri þrá eftir að sjá andlit og heyra rattir félaga sinna. Eingum söknuð er fróða og sóma, en einning stíks. Logsins kom hlé á sönglið í entónum og þegar þeim hobbitónum var liti við, sá er trjáskekk koma að skálmandi til þeirra og fylgdi honum annar endur. Hmm, hér er ég aftur komin, sagði trjáskekkur. Eru þið nú ekki orðni leiðir eða óþólem áður að býða? Hmm, nú, ég æja ja, þá, og ég vona bara þið verði ekki alveg uppgefnir á þessu. Við höfum nú lokið fyrstu umferð, en ég hef eftir að lýsa málun á hvammar, fyrir þeim sem koma langt að og búa fjæri í sann gerði og gera sér því ekki eins grein fyrir því hvað hér hefur verið á ferðum. Einnig þarf ég að taka tilli til þeirra sem ekki komast á mótið og þá fyrst þegar ég hef haft samband við þá getum við ákveðið hvað við eigum að gera. Hins vegar vil ég að ykkur með því að venjulega eru enn tur ekki eins lengi að taka ákvarðanir og að fara yfir alla starindi málsins og aðtögg til að byggja á ákvarðun sína. En samt þýðir ekki annað en all að við þurfum að dvelja hér lengi enn sjálfsagt nokkra daga. Þarsvegna kem ég hér með félaga handa ykkur til að stetta ykkur stundir. Hann býr í endhúsi hér skammt frá. Breklaður kallast hann á alvatungu. Hann hefur líst því yfir að hann hafi þegar tekið ákvörðin fyrir sína hönd og þurf ekki að setja móti lengur. Hmm, pram, já, hann er líka sá meðlokkar sem kemst næst því að geta kallast brálátur endur. Ég vona ykkur falli velkórum við annan verði svo sælir að sinni og þar með snerið trjáskegur sér á hæli og yfirgafð á aftur. Breklaðu stóðum stund og virti hoppitt hana alvarlega fyrir sér. Eins horfðið þeir á hann og beðið þess að hann síndi merki um þetta rómaða brálæti sitt. Hann var fremur hávaksin og virtist einn af hinnum yngri endum. Húðin á örmum og fótum var mjúk og gljáandi en varir hertar og háriði grátt en með grænleitum blæði. Hann átti kallast stýmamjúkur því að hann gat beikt sig og svekt eins og grænt tré í vindi. Loks tók hann til máls, rödd hans hljómmikil en hærri og skærari enn hjá trjáskeiki. Hæ, uh, hæ, hmm, vini mínir, eigum við ekki fara ég svo gönguferð, sagðan. Ég er breglaður sem hefur verið þýtt bráðviður á ykkar vestrænum samtungu, en það er bara gælunafnöðu þetta. Þeir gáðu mér það þegar ég svaraði spurningu annars ends í átandi, árennan hafði lokið spurningunni. Líka á ég það til að vera bráðlátur að súpa á kraftvökkvann og er venilega búinn, meðan sumir hinna er ekki komni lengra en að væta skeggsitt. Komið með mér! Hann rétti tvo að líma niður til þeirra og tók lang fingraður í hendu þeirra. Síðan leittust allan liðlangan dægin um skóana, syngjandi og hlæjandi því að bráðuviður var einstaklega hlátur mildur. Hann hló af hjartans list ef sólinn gegðist undan skýji. Hann hló af þeir komið að læk eða uppsprettu og þá gætt hann tekið undir sér stökk ofan í lækin og bleitt fætur sína eða höfuð í vatninu og stundur hlóan ef hann herði hljóð eða kvist frá trjánum. Hvenar sem reynitrið varða vegi hans, namans staðar, breytið út fæðminn og söng og sig eftir sve Undir kvöld leti hann þá að endhúsi sínu en það var raunar lítið annað en stórum ósavaksin klettur í grasinu undir grænum bakka. Reynið tréugsu í hring, allt í kringumann og ekki vantaði vatnið fremur enn í öðrum endhúsum. Þar var vellandi lind undir bakkanum. Þeir töluðu saman góða stund meðan rökkrið var að síga yfir skógin. Ekki langt frá mátti heyra rættirnar frá entmótunu þar sem umræður heldur áfram en nú voru þær kvassari og ekki eins hægláttar við og við hófin röttin sig upp yfir hinnari hári og hræðri laglínu meðan hinnar dopnuðu. En hjá þeim satt breglaður svo rólegur og rappaði við það og þeirra eigin tungu, allt að því kvíslaði og hann sagði þeim að hann tilhyrði húðbarkarættflokknum en þeir hefðu verið rændir löndum. Þar þóttust hoppidarnir strax sjá nægilega skýringa á því að hann varði bráðlátari en aðrir endur, engalegi viðhorfið sínu til orka. Heima hjá mér var endislegur reynilundur, sagði bráðviður breglaður, látt og dapurlega. Reynitrén höfðu fest rætur þegar ég var aðeins endlingur, fyrir mörgum, mörgum árum í heimsins kyrð og unnaði. Þau elstu höfðu endurnir gróðsökt til að geðjast endvíðum sínum, en það er gerði ekki annað en að horfa á þau og brosa og söðust þekki önnur tríð með hvítari blóm og safaríkari ávæsti. Þó finnst mér engin tríð af kynstofni rósana svo fögur sem reynirinn. Og tríðan okkar auksu og auksu þar sem umfangði er að mynda því á við stóran sal og rauðberinn á haustin voru sem slígandi auðlegð, unarsfögur og ljúfeng fyrir fuglana sem þyrtust að þeim. Ég elska söngfugla og kvakið þeirra og reynilundur nátti nóg af berjum og bauð þá velkomna til veistlu. En svo erðu fuglanir illvíðir og gráðuðir, þeir reyfu og tættu berin af trjánum og letuðu þeir detta til jarðar áðun svo ég þetta þau. Og þar næstu komu orkarnir með aksir sínar og huggu trén mín niður. Ég kom að kallað á þeim með fullu nafnið þeirra, en þau þeir hreyfðust ekki, þau hreyfðu ekki, þau svöruð ekki, þau lágu þar dauð. Ó, orófarne, lassimista, karne, mýrei. Ó, reynir grár, ég mann þitt hár með blóms og björt og fríð. Ó, tréð mitt kært, hvers kært var þá þitt skinn um sumar tíð. Þín greyn svo nett, þitt lauf svo létt og mjúk og svöl þín röst. Hver raud og fín var krónan þín, er kólna tókum haust. Ó, felda tréð, Ég hár þitt sé með sölnuð blómin fríð, þým króna er snett og rött þín deytt um ár og alla tíð. Ó, órófarni, lassi mista, karni mýri ég. Og þannig sopnuðu hopitannir undir blíðum söng bráðviðar þar sem man harmaði á fleiri tungum falltrjána sem hann hafði elskað. Þeir eru líka með næsta dag, en fór ekki langt frá bústað Mæstan tíman sáttuður þöglir í skjóli bakkans því að vindurinn var svalari og skýinn lagri og grári. Það var lítið um sólskin en í fjaska heyrðuður enn rattir entana rísa og nýga, stundum háar og sterka, stundum láar og daprar, stundum með vaksandi hraða, stundum hægar og hátílegar eins og útfararsálmur. Og önnu nóttin leið og enn hjælt rástefna entana áfram undir þeisi skýjum og til stjörnum. Þriðdagurinn reis, dimmur og hvass. Strax í sólarupprás hófust rattir entana upp í mikinn hávaða klið en svo dróa aftur úr honum. Þegar leið á morgunin lagði vindinn en loftið var þungt af eftirvendingu. Hoppidarnir sáu að bráðviður lagði spendur við hlustir þótt rattirnar frá mótunu heyrðust aðins döft niður í lágt endhúsið hans. Svo leiði fram á kvöld og þegar sólinn byrja að hnýja til fjalla, sendi hún langa gula geisla gegnum rifur og skörð í skíónum. Skyndilega fannst þeim allt verða svo hljótt, að þess skóurinn stóð og hlusta í þögn. Ástæðan var auðvitað að rattir entana höfðu hljóðunað. Hvað þýtti það? Bráðveður stóð upp beinn og spentur og horfið niður í áttina til djöflalæðar. Só hvaði líkt og sprenging drinnjandi hróp. Hra, rúm, hra. Trén, titruðu og svignuðu eins og vindsveipur hefði skollið á þeim. Aftur var þögn en svo glumdi við hergöngulag sem hófst með drinnjandi trömpuslætti en í gegnum drönu þeirra mótti heyra kraftþrungnar rættir síngja hátt og snjallt. Með trömpur hérði sækjum fram, ta runda, runda, runda, tram. Entutnir voru að koma, þeir nálguðist stöðugt og sönguðu þeirra ómaði herra. Með trumpu og horn með sækjum fram, taða runda, runda, runda, tram. Bráðveður þreif hoppitt en upp og stikaði með þá upp úr bústa sínum. Og ekki leið á laungu, áður ennir sáu göngu kom á móti sér. Endurnir stikuðu fram á móti þeim í stórum skrefum neyður hlýðina. Fremstur fór trjáskekkur og þétt á hæla hans komum um 50 fylgjendur hans í tvefaldri röð, þeir marsíruðu í takt og börður hinnjandina með höndónum og trjástóknar síður sér. Þegar þeir komu nær, máttu sjá blík og neysta flug í augun þeirra. Húr, hún, hér komum við, búm, hér komum við, loks, kallaði trjáskekkur þegar hann kom auga á bráðu við og hoppítana. Komið nú að fylki ykkur með mótinu. veru erum laður á stað, á stað til Ísarn gerðis. Til Ísarn gerðis, tóku endtutnir undir margræta. Til Ísarn gerðis. Til Ísarn gerðis. Þó girt sé vel og múr og hurð sem hella ein. Þótt allt sé þar sem stefnin kalt og skafið utan, bert sem bein, við sækjum við mögnum styr, við miljum stein, við sprengjum dyr. Því stopn og grein í eldum hveina, bálið brakar, mögnum styr. Við þrömmum fram, tar tram með dauða og dóm, með dauða og dóm til angur lands, til Ísarn gerðis, með dauða og dóm, með dauða og dóm. Þannig heldur þeir áfram að syngja og syngja gællandi hergföt og stemdu söður á bóginn. Bráðviður vatnsýr með blikandi auguminn í fylkinguna við hlið gamli Gamli endurinn tóknu hoppidana aftur upp á sína arma. Hann lyftiðum hátt upp á axlir sér og þar fengu er stoltir að sitja framstír í þessari sýngjandi fylkingu með hraðslæg um hjörtum og hnareistum höfðum. Víst höfðu þeir búist við að eitthvað myndu gerast að lokum, en þá urði er furðu losnir yfir þem umskiftum sem urði að enda honum. Hópurur minnti og skyndilegt steypiflóð sem braust hamsleyst út um alla þá flóðgarða sem höfðu svo lengi haldið þeim skefjum. Endtötnir voru svo eftir allt saman furðu fljótur að taka ákvörðun eða fannst þér það ekki. Vogaði Pípin að spyrja eftir nokkur tíma þegar hljæði varð á söngnum og aðeins hvað við fótatak og handaklapp. Fljótur, ansaði trjáskeggur. Uh, hm, já, raunar fljótar en ég hafi búist við. Satt að segja hef ég aldrei, aldrei vita þá svo ákvafa. Okkur endur mér ekkert undan um gefið að reiðast og við látum aldrei ísast nema okkur sé ljóst að og okkur sé miklum háska. Það hefur ekki gerst hér í skóginum sí í stór stýr yöld og mannanna frá hafinu. Nú eru það um fram allt orkarnir sem hafa reitt okkur til reiði með gengdarlausu veðarhaggi. er bölva er búrárrar og þeir beru ekki einu sinni viðveri afsökun að er þarnist eldiviðar er nokkuð furða þó okkur renni í skap þegar svo við bætast svik nákra nokkar sem við helst væntum okkur hjálpar frá við tringar ættu að veita betur og auðvita veit Saruman betur í tungumálum alva, enda og manna eru engin bölvunarorð nógu sterk til að svara slíkum svikum neður með Saruman Ætli þið virkilega brjóta neður dyr í Ísangerðis, spurði Kátur Það... Uh, um, um, já, það gæti við svo sem gert. Þið gerði eitthvað líklega ekki grein fyrir afblokkar, kannski hafiði hértu tröll nefnd á nafn. Víst eru vel sterk, en tröllur er bara ómærkilegar eftirlíkingar sem óvinrun skópi í myrkrunu til að líka eftir endum, alveg og orkar áttu að vera eftirlíking álfa. Vitiði að við erum sterkar en tröll? Við erum skaftir af beinum jarðar. Við getum líkt og trjárætur sprengt steina nefn að fljótar að því, margfalt fljótar að því ef við erum áreittir. Við getum ef við verðum ekki höfni niður, brendir á báli eða beittir göldrum, klofið allt í ísangerni niður í völur og brotið steinmúra þess niður í flísar. En Saruman finnur sér einhver rátt til að stöðva ykkur, eða hvað heldurðu? Uh, Jáá, víst munan gera það. Ég hef heldur ekki glemt því. Þrautur hef ég velt í miki fyrir mér til hvað brægða hann mun í grípa en líttu yfir fylkinguna hér eru margir endur ingri en ég já mörg um þrjáöldu nú er þær allir æstir og ákager og hafa það eitt í huga brjóta niður ísarngerði brátt er í máli betur og þeir þurfa svolítið að kæla sig og það gerum við með kvölddreiknum okkar það heldi að við verðum þistur og svolgrum stórum en nú meiga er vera kampa kátur og singja og reka upp herop Við höfum lið en eigum enn langa leið fyrir höndum og höfum nógan tíma til að hugsa okkar ráð en hálunum er leið þá havin er Svo var líkt og trjáskjökkur herti sig upp hann þrammaði áfram og tók undir gjallandi strísöngin með allum hinnum en brálega að lekkaði hann rómin aftur niður í raul og loks þagnaði hann aftur Pípins á hann hnikla gamlar og kaflanar brúnir sínar á lokun leitan upp og Pípins á dapuleika njögum hans Hann var einhvern megin dapur en þó svo að baráttuglæður. Víst blikaði ljós í þeim að það var eins og græni neistin hefði sokkið dýpróaman um í heildjúpann brunn hugsanar hans. Við talan getur svo farið við inni mínir, saðan síðalega. Víst er við stefnum til dómsins að þetta verði hinst að ganga á okkar entana. En ef við sætum kyrr heima og aðhefðum stekkjert, myndi dómurinn eins hitt á okkur fyrrið að síðar, Sá ótti hefur nú lengi verið að grafa um í hjörtum okkar og það er fram allt hann sem reykur okkur af stað. Ákvörun okkar var þannig ekki tekin í skindingu. En nú er svo komið að þótt að er síðasta ganga okkar end hana og gæti hún verið þessi verða aðra þjóður kvæðu um hana og myndust okkar í söngum sínum. Æjá, andvarpaði hann. En líka vakir fyrir okkur vonunum að kannski gæti við Ég dauðu okkar og orðið öðrun þjóðum að liði, samt hefði ég óskað þessa söngvar okkar um endvífinn hefði fyrst mátt að rætast. Ég hefði svo hjartanskjarnan vilja hýta bjarkvegum mína aftur. En svona er það, vini mínir, söngvar eins og tré. Þeir ber aðeins ávast á sinni tíð og sin hátt og stundum hverfa er alveg og gleymast fyrir tíman. Endunir stikuðu áfram á flegi ferð. Þeir komu fram úr skóinum, fyrst lág leiðin undan fæti yfir langa lægð sem hallagi söður á bóin og svo á fótin hinum ein og þeir hófu uppgöngu á háan vesturhálsin. Skóarnir fóra rýrast og leiðin lágum gísið birkikjar og síðan tóku við naktar hæðir þar sem fáin grönn förutrið uksu á þrjálingi. Sólin seg að baki dimum fjallsmúlanum fyrir framan, gráttur ökkrið fjalli yfir. Pípni var litið um áksl. Entaliðinu hafði fjölga stórum eða hvað var á seiði. Það sem naktar hæðirnar áttu að liggja í kvöldtómunni sem ver höfdu rétt til þessu verið að fara yfir sá hungi betur en nú væru komnir heilu skóar En skóurinn var allra hreyvingu. Gæta verið að allur fangon skóur hefði vaknað og risið upp og þrammaði nú yfir hæðirnar og út í stríð. Hann nuddði augun eða gæti verið að sveptrungi eða skugga skil í myrkrinu væra villa En það var ekki maður villast. Þessi stóru gráu flákar færðu sér stöðuðt áfram. Hann heyrði kvinn eins og þegar vindur blæs í mörgum trjágrinnum. Nú nálgust endurnir hábrún fjallsryggjarins og allir söngur var hljóðnaður. Nóttið var komin í fjallþögn. Ekkert heyrðist nema döfur titrungur jærðarinnar undir fótum endana og örlíti skrjáf, blæra og kvísli blaktandi laufa. Láks kom viður upp á hárygginn og horði nefri dimmudíkið, hinn djúpa skortning í fjallsendunum. Nan Kúrunir, dal Sarumans. Nóttin grúur yfir Ísarn sagði trjáskekkur.